kwa cha somo la kile nasema ya tamaa dhambi ya tamaa tutafuga kwa maandiko baadaye tutafahamishwa kwa nini somo kama hili na mimi labda haritavutia au halituvutii sana lakini hatuji e, hatiji hapa kutafuta vinavyotuvutia tunakuja kutafuta hapa vinavyotusaidia eh dhambi ya tamaa ndio kile cha somo la leo ndipo katika kitabu cha Yohana wa kwanza kwayo mishori ya Biblia una vitabu vitatu vya Yohana wa kwanza na pili tatu na kile kama nilikuwa kwenye Hebrewia tulikomaliza unaenda tu kulia kidogo utapita kitabu cha Yakobo utapita Petro kwanza wa pili katika Yohana ana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 anasema na hivi ana kwanza 3:15 mpaka 10:7 anasema hivi Msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia Mtu akipenda dunia kumpenda baba hakumw ndani yake Maana kila kilichomo duniani yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kibuli cha uzima havitokani na baba bali na dunia na dunia inapita pamoja na tamaa zake zote bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Somo la leo limetokea kwenye hii mistari na mengine mingi lakini hapa ndipo chimbuko la somo. hapa duniani kuna tamaa mbalimbali. Amesema tama <coughs> ya mwili, tutaifafanua so, baadaye, tamaa ya macho, macho ni mwili nao lakini anaalisha anatofokisha kidogo na vitu eh, eh, kuna tofauti fulani atatoa. Eh. Alavu akasema na nini? Na kiburi cha uzima. na kiburi cha uzima. Kiburi cha uzima sio tamaa kama tamaa moja kwa moja lakini kinachocha tamaa. Unapokuwa mzima, unapokuwa kijana, unapokuwa na mwili ume ume <coughs> <coughs> menawili haumwi hafanyi nini? Nipo tamaa naweza kieluka sipo idhibit Kwa hiyo tunahona tamaza ina tatu. Na tutazigusa mwenye bada yingine badai kidogo. E, kama utangulizi tu. Tama ni dhambi inayo tukumba wanadamu watu. Wewe, ukipona tama hile itapato. Mimi nikipona hii, nitapato na hile. Yani kutakuwa na, na ina frandi ya tama. Lakini mewe, kiwango utatama. Na uovu na utoka na hile tama kwaza na hivyo havi Lakini yote katika yote tamaa mbaya wakati mwingine Biblia natumia neno nini? Tamaa mbaya. Tamaa mbaya wakati mwingine eh ndio hasa Biblia sio wakati mara nyingi Biblia inyo inakuwa inafanya nini? Inai inanyoshia kidole tamaa mbaya. Namakwa ujumla sio nzuri. Lakini kwa sababu mtu anaweza kaba labda ana tamaa ya Abda natamani na ifike samefani. Nifike Dar es Salaam siwe kufika. Inaweza kama baya lakini siyo tamaa moja kwa moja mbaya kama tamaa ya mwili. Tamaa ya, ya pome tamaa ya Ya utajiri. Kwa hiyo tamaa kuna tamaa mbaya vile vile lakini yote katika yote na, ni kama dhambi. Dhambi kwa ni dhambi zote zinaingia. Kuna dhambi mbaya zaidi. Dhambi zote siyo sawa. Kwa yote katika yote tuchukulia habari za tamaa. pois o tunzama ninguém tu que nacou com uma manadam, e aí se uma manadam tu não viu me vingi ne, aqui imetupasa puxi indo, digamos virer viu dhabi, a cor uma manadam mamai tena dhambi Yupo Hata nada viu roho até uzima que o coca, o na o coca roxo, o na o na pata Lakini unapokuwa, bado katika umiri, umiri tenerea kutena zambi. Biblia sewa, Yesu Kristo, Petro likuwa mewakoka, likuwa jawakoka. Alikuwa na tena zambi, alikuwa teni zambi. Lakini ya utahambiwa, ee, hey, acha zambi wakoke. Kweli huo, ongo unaona kabisa. Mtu mblocone kabisa mbicha na kwambia acha zambi wakoke. Petro likuwa meacha zambi, alikuwa teni zambi. Siku ya kwamba Yesu alimkana tena vibaya. Ule ni uongo ule. Anasema huyu mtu kabisa simjui kabisa. Wewe wewe mama wewe vipi wewe? Emtoka hapa. Ni mtu si haya atakumona. Wewe ambii wewe. Kazama si tuona kule bustani ni bwana wewe. Saa gapi? Sema hakiki leo simbitisho. kubwa Eh, kwao wanadamu wote ni wendada. Lakini turudi kwenye By the way, neo yuko amu ni sehemu ya sita ili somo, neyufunisha tamani bali bali, neyufunisha tamani ya uongo, tamani ya uchawi, eh siotamani dam, dami ya uongo, dami uchawi, na vitu ya ya ya eh, vitu dunia isio salama. Ni vinyo vya watu vina vuto watu na watu. Kweli kabisa? Kabisa? Nawe ame, Tujifunze kutumia kutumiwa vinyo vya kuchonganisha watu. Inaweza kana inaweza kani? Inaweza usipata asirimi ya miyamoyo, lakini unaweza kuchata asirimi ya tisini, ukabatiwa umeshindo na kumi ya utana umbiri. heri kabisa. Eh. Wao ilikuwa ni muendelezo wa dhambi mbalimbali. Kwa wame, hiyo mimi kanisa lizirohubiri dhambi sio kanisa. Hiyo nayo ni habari nyingi. <laughs> Ukienda kwenye kanisa ukuta kuna vitu vingine vingine wakati mwingine wanaweza kufundisha labda jinsi ya kufanya biashara kufanikiwa. Yaani eh, ni nini, nini Sawa, uko na huko ni mafundisho aina ubaya moja kwa moja. Lakini msingi wa kanisa ni vitu viwili vikubwa. Cha Haina useno na thambi na kito kute na thambi Na pili mta ukisha mariza walio okoka Ukisha kwepo Unaanza sasa kupamana na thambi zinazo Wazonga zonga Na kuwasonga zonga Na kuwazingira zingira Na kuwazungoka zunguka, Na kuwafunga funga Uyotamaa ni thambi baya ni ni kumusha tuni ni narudi nyuma tunama mnisame na taka singwa kabla sisi kwenye ndani waso ili kuona meneresoa ili kuwa iwe sehemu ya sita ili fundisha na na na mimi kwamba ah yule ifi mama Paolo mwenye na samba mwisi ya kamirika mm. E Azima nina ya sahau nilio kusha ya weza Yalio konyuma Na kujaribu kwa chuchumalia ya mele Kama labna nimeshinda dhambi ya tama Ninapambana labna na dhambi ya hasira Kama nimeshinda hasira Ninapambana na dhambi ya Ya ya ya, ya uchungu Kuna unakuta mtu ni uchungu Anafanya na walio mzungu, wote Ni wanasikia wana uchungu Izo zote ni dhambi Na na mi? Kama nimeshina hizo zote kuna zambi ya kiburi hmm. tu kiburi hakichomoki e. Kwa hiyo Kanisa lisipo Tena sio zambi kwa kuzi zungu na kuzi kuna kuna jua pana Ni kuzi chana chana na kupamba Yani ni kuzi, kuzi Shamblia ana kwa ana hmm. e, e, Yani bila kubakiza maneno hmm. e. Bila kusema ee Kuna kuna tamaa lakini he, Yamari muangari hee. Uli mengu mesha kusha jawa na tamaa. Ipi. Iseme. Tuna mifano yake. Ili kusudi kama kuna mtu ambaye imempata na wengi inakume tupata. Ajue kwamba hapa kumbe nipo ni ukua ha, kosea. Haa. Mm, Muna. Mm. He. Magalisa mengi ya habari ya. leo hiu kitoke ukafundisha habli za mungu. eh eh eh hee hee he, hee. He, he, he.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 iliokuwa imeregea aka aka akafanya nini? akaishindilia hiyo kwa nusu nusu akaijazia iliyokuwa imekamilika akaikata ni kama alikuja kupalilia sisi mimi napenda ndizi dasi na, ya migomba migomba sio ukiwa na mgoma kabla haujatoa mkono unapotakiwa uanze kuna vitu vina kukuta majari mengine yamekaa huko na yakata Hini ya, ya chipuwe mape Hini kuzuni mgomba weza kutuwa Mkungu mkugwa Linginevu tokuwa na huna nizi Yesu Kruza hini kama kupaliria Kukamilisha Lakini hakuja kungua hini mgomba Hama za mungu hizo Hini kuja na kuzi Tia nguvu zaidi na kuondosha Misabatu akaitoa hini kuwa menshaisha Hakai kamilisha eh. Mikafara na thabihu hakai kamirisha. akaa hito aina majani ya mgoma yaliokauka akayakata ah <tipati> mambo yakunawa mikono na kutawaza eh lazima mtawaze kila baada ya masaa mangapi mavazi sije vitu hivi vitu vyote kafikaminisha tutakuwa tunasoma kwenye kitabu cha Hebrewia mpaka hivi karibuni mpaka leo lakini zile za Zambi za rohoni dhambi za mema na mabaya akazishindilia akasema Niliwambia mliambia zamani kwenye shiria kwa mba usizini lakini mina wambia Ya yutu atakai mwangalia mwanamuke kwa kumtamani amekwisha kuzini na Azema hii likuwa haidi achipua mwenye ni chupia zaidi Eh niweze kui Azema niliwambia usi uwe lakini mina wambia mtu atakai mwonea nugu yake hasina Bila sababu amekwisha An, Inampasa ukunu Na atakai mfurea nugu yake Inampasa balazo a hey, natakae mamia ruga kerraka inampasa jihana ya moto. Kwa zile sheria ile shamba kali ipalilia likadza zaidi lakini hakumoo hata kimoja. Tio maana ya agano la Yesu Kristo nimetoka pembeni kwa sababu najua Kristo hapo parawashindu. Nimerudi huko tu. Ngine moja ni rudi kwenye lesomo la leo. Habari ya tamaa dhambi ya tamaa. Tukenda kwenye kanisa alihubiri dhambi Au linakuna lina kuna dhami ya unazukazuluka dhami Na imitamuka mudamuani kwa mbali u, u, Ok u, kama huna niya ya ya, ya ya, kuwa karibu na muluwa kwa baki umu Lakini kama huna tafta mungu kweli ondoka tafta pengini Bibini nasema katika kitabucha wakoninto wa kwanza mlango wa tano Mstari wa kuminamoja Dhami ya tamaa Niko naendea kujengea hoja Wakoninto wa kwanza wa tano Choke Kwanza wa kwanza wa tano kuminamoja Bibini nasema hivi Lakini, mambo yalivyo alivyo Na haliwaandikia kwamba msichangamane na mtu Aituaye ndugu Akiwa ni mzinzi Au mwenye kutamani Kutamani nini ndotama Au mwenye kwa budu sanamu Au mtukanaji Au mlevi au mjangaji Au mtu anamna hii Musikubari <coughs> hata kulanaye Wengomie, mtu mwenye tabia ya, ya tama ta, Mtu wa tamaa utamdiwaja Wengomie, mtu mwenye tabia ya tamaa, mtu wa tamaa utamdiwaja Wengomie, mtu mwenye tabia mtu mwenye tamaa utamdiwaja tamaa tunay anayomabarisha ni anasema kama ni ndugu ni mkwristo mwenzio akiwa ana tabia ya kutamani tamani huyo usionekane msitoke naye hata mkaenda kula kitimoto sehemu watu watasema nawe ni mtamani kama yeye jitenge ye naye na hii ni mgonjwa wa zile dhambi ziko kwenye kitabu cha cha cha, cha. sho colito soe mathayo 18 zinazo tosha kumtenga mtu na kanisa akatengwa aka, aka, na kanisa ondo Eh nimeongea za dada. ni eh, nini? Ni mtu ambaye kwanza tamaa inaanzia mdomoni. Maneno ya mtu anamsikia muda wote ni mtu mwenye kutamani vitu. Simu ni yake. Eh sio Se, yuko tayari kukopa, yuko tayari kudhurumu ili kusuda aweze kupata vitu vingi. Yo, ni mtu ana namna hiyo ni mtu mwenye mdomoni wake umejaa vitu alivyo navyo ili kama kama vile kukutia asira na kutia labda wivu hiyo tabia ya ni mtu ambaye mwili wake umejawa na na, na vitu vya thamani eh ale anasaa sijiana maji maji mcheni sijiu ana maji gani kichwani kwake unakuta ana nywele hizi ni nyekundu hizi ni blue yote ni tabai eh eh sijiu unajua huyu msuko ni shilingi ngapi 200 200 hivi unaenda kusuka kitu chenye kuzidi hata 2020 kujaa ingia kwenye tamaa mapato yako kwa siku ni shilingi ngapi amen nishilingi Akini yeye ni yeye meji ya kuni familia zawatu, yeye yanafunza dawa eh, masikini kare kababa kana baadae kana shindu, eh, kana kujaribu ku, si yeye, tuko dar es salaam ni injira hapo karibu milioni 8 utajua sehemu zote wanapika chakula kweli unaweza siji kuna kimmoja he uki kiko taandika ana kijua cha taandika ana kijua siji cha makurunge ana kijua siji cha bunju amina mtu huyo huyo yeye peke yake eh hizo ni tamaa amina ni tamaa ni tamaa Kuna ni tamaa pia ya mwili haridhiki yule akipita yule akipita ndio yanayovunja mahusiano na ndoa za watu. Ameni. Soma katika kitabu cha Em Em tumesoma katika kitabu cha kutoka mlango wa 20. Kutoka 20 inasoma sambamba na kumkumbu tano ndizo zile amri za Mungu. Zile amri za Mungu zile ambazo Yesu alikuja vile kuziz kama kuzipanga upya au tunawa tupo kwa tofuniwa matano tano tuzema Yesu alikuja ku Alikuja kuziharili Kuharili ni kuwalika upia Paripo regea Akapa Akapa imarisha Paripo zida Akapa shusha Ilikusudi zibalans Ukizomu kwenye kutoka 20 Ile hamri za mungu Ni kama ufupisho wa mambo ya msingi Mungu alikuwa nataka kwa atu waki Hazi yao kubadilika kutoku za mungu Kimsingi ba, yani Zilikamirishwa tu Lakini ni zile zile Utamaa imeingizwa Kwenye vile vitu Mle huwezu kwa sikia uchawi Huwezu kwa sema Wewe usifanya uchawi Uchawi ni mbae Lakini uchawi haukupata nafati kwenye zile kumi Kuseo ni chache ni kumi tu Ni top ten ya mungu Lakini kwenye top ten ya mungu Tamaa imo Nana najua hiyo wabari Top ten imanake zile kumi bora Wani kumi bora Diyo kutoka ishirini 2017 anasema hivi usitamani nyumba ya yako usitamani mke wa jirani yako na mme wa jirani yako maana ni yale yale wala mtumwa wake hiyo unajua mtu anaweza kwanza anafanya kazi wa, wa, baadaye watu wakamrubudu wakamchukua waka kwa kumtamani mm -hmm. kujawapo kunyang'anya mtu anafanya kazi kimchezo hivyo ki, hivyo ki, hiyo mtumwa wake umemtamani <coughs> wala mdia kazi wake huyo ni fanya kazi yake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yake hii amri kubwa sana hii Ungarib alipataje nafasi kuweka dhami ya tamaa kwenye vitu kumi muhimu kwake kwa ajili ya mwanadamu wake na ni dhami kubwa hii hapa uone hata uchonganishe okay. lakini uchonganisho uko sehemu nyingine nyingine kwa hiyo ni miongoni madahabi kubwa Ni sababu yuko miongoni maziri ya zambi zinazo Tosha kumtupa mtu njia kanisa asirusio kuendelea kusali pale Anakuja mtu leo minwere iko hivi leo, ma, ma, ma, Na, na tamaa nyingine ule uvaaji wa nusuuchi na maungo maungo Hile ni tamaa tutayona kwenye kitabu cha isa ya mlango wa tatu Tawayona ule uvaaji Anayi kuwana mwenye tamani yunaliye vaa Siyo yunaliye nenga kumtamani ah, Ni yunaliye vano mwenye kumtamani Yunaliye vano mwenye kumtamani Wazi kabisa Kwa ya tumeona Tumeona Kwenye Yohana ili tano Yohana eh, wakwanza mbili kumina tano Na kumina saba Tumeona kwamba hii dunia mejawa na tamani Kwa sababu, eh, eh, mtrudi pale jamani Na uwa spini kubili Nika acha Tafushi sehemu iwanapenda ni ni ni kamiriche. Of course zinta zita kosea raki ni sipe ni kugosea hivi, ma kila kiri chomo. Johanna kwamba zinene na amiri na tano kumi na na duniani. duniani duniani kuna nini nini? kama ya muili. tamaa macho tamaa macho ni ule uvaaji na na kiburi cha uzima ambacho ndio kinavichochea vimejaa maana kila kilichomo duniani. Haja sema maana kila kilichomo duniani yani upendo furaha maana kila kilichomo duniani tamaa ya macho tamaa ya mwili tamaa macho kiburi cha usiku ni vile vinavyotawala dunia je vile vingine havipo vipa lakini sio vingi kama hii eh amina ndio hivi vijana wa kiume na wake wakikutana wanakutanisha haraka haraka kwanza na upendo na kutamaniana kinaanza tamaa siyo leo bazo lipa ndio inathangulia ndio inaonekana pia hemsho msome kutoka katika kitabu cha wakorinto wa kwanza mlango wa ishirini E, akuna wakorinto wa kwanza 20 mlango wa 10 mlango wa 10 sawali kwa wa kwanza mlango wa 10 mstari wa kwanza anasema hivi sikilizale Hapa kuna hadithi ya masikitiko sana. baba ya liwa wapata wa Israel. Kwa sabubi ya tama yao. Kawatenga na mungu kabisa. Miongoni walipo toka misri. Wow. Litoka salama kabisa lakini. Kitu kabisa kilicho shida cha kwaza. Ni ya vitu ya misri. Misri ni wapi dio duniani. Ile tamaa iliwaletea shida kabisa kabisa na mungu Mwembeleo hiyo kristo Wanapata shida na munguwa kwa sababu ya tama zao Kwa hili Kwa maana nugu zangu sipendi mkose kufahamu ya kuwa Baba zenu walikuwa wote chini ya wingu Wote wakapita katika bahari Wote wakabatizwa Wawe wa musa katika wingu katika bahari Anakambeleo mbawale watu wai, Kama ni ni ni kama ni ni ibada kama ni Kristo wao uli wal wote walivipata hiyo kama wao ulivyo kupata. Lakini anataka kutoanisha kwamba pamoja na kwamba walifanya hivyo walifanya nini walioomba lakini angalia kilicho kilicho wa eh kilicho watu ugombanisha na Mungu wao. Eh anasema hivi wote wakala chakula kile cha roho yonde know, chakula cha roho ni mwili wa Kristo wote wakanywa kinywaji kile cha roho kwa maana waliunyoa mwamba wa roho uliowafuata ulio na mwamba ule ulikuwa ni Kristo anasema walipokuwa wametoka misri wale wa Israeli ndio mfano badala anasema mfano wao uletwe kusudi sisi walipokosea na sisi tusikosee ndicho Biblia inachosema wanasema kwamba kama ni kama ni kuyaishi maisha ya kiimani maisha ya, ya, yao ya ya kidini waliyapitia vizuri kabisa kama nini na sisi kama wote sisi lakini sikiliza anasema lakini hasa sema ukisikia neno lakini weka attention zaidi lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao maana waliangamizwa jangwani basi mambo hayo Yalikuwa mifano kwetu kusudi sisi Tusue watu wakutamani mabaya Kama wale nao walivu tamani. Wamepata kila kitu Wavuza mungu zumewaneka nama wamekuja Wametembea na nini Wamefanya nini nakini Wakatamani Musali wa ni usisitiza etena Basi mambo hayo Yalikuwa mifano kwetu sisi kusudi sisi Tusue watu wakutamani mabaya Kristo mwenye kutamani Anajitesa mwenyewe Anajumiza mwenye Awa kristo awa, awa yaudi Walio kwa mipata uvu zote Wako namusa imaji Wana mtu mdogo mdogo Wanamusa Wana haruni Wame na nakina yusufu rafiki wa mungu Ni wa Ibrahimu Kipenzi cha mungu Lakini tamaa tupeke yake Ikawafarakanisha na mungu Wawo mileru Eh. Kristo mnanisikia nyie mliopo hapa na zetu loko mali. Tusikilizane hapa maneno. Sio maneno ya kuchezea. Lazima haya ilikuwa ni mfano kwa ajili yetu sisi. Eh. Nietzsche sema huko kwenye kwaanza 10 hapo. Eh. Mbiwa angalia vipengele kadhaa vya tamaa ya ya macho kidogo. Na kiburi cha uzima sio sehemu ya tamaa aliounganisha na vitu vingine lakini mm -hmm. hii ni tamaa mbi. Hoja ya kwanza nasema tamaa ya mali, tamaa ya vitu. Na hii ni tamaa kubwa sana inasumbua wanadamu. Sana. Inasumbua wazee na vijana. Inasumbua wa waKristo na watu wa ya, ya ya Kristo. Eh inasumbua watu. Emisho mkubwa katika kitabu cha Timotheo Timotheo wa wa kwanza Timotheo Wa kwanza Mlangu wa sita Kama Yuko maenewa yoyo Kama unukua kwenye Yohana Norodi kushoto kidogo Taipata Timotheo Timotheo wa kwanza Mlangu ule wa sita Biblia nasema mstari wa sita Walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa hivi kuridhika na kutamani si, ni, si kinyume cha mwingine mtu alieridhika ni mtu alia tamani mtu anayetamani mtu alieridhika kwa hiyo ana na kuleta hoja ilo kutamani ni kukosa kuridhika lazima utauwa uchamungu ule maisha ya ukaribu kujali kupendezo na mambo ya Mungu na kujaribu kufuata sheria Mungu Asimu, pamoja na tabia ya kuridhika Kuna tufaa sana Anana asema hivi Kwa maana hatukuja na kitu duniani Tena hatuwezi kutoka na kitu Asema kwa nini kitu ambacho urikikuta duniani Na utakiacha Kikupe shida kwa kukitamani Ujaribu kukishikiria Nataka kire nataka kire Wakati kionogo unakiacha Niki anachota kutukumbusha Nani mekutukia hai Mwena kambi Unaweza ukatoka amba kwa sema Ukweli ni kwamba o que ele quer? o que ele quer? mas tradiã não é a qual comungo é a de jua. ni vibaya se o homem não viba a li, na bila com vira kazi o kwa a vifar dia tena viza curute ya mungu a mam. amém. na yule, lábna unamtaka yule, o Pata ukafanya utatibu wa kimungu ukawa dai labda anataka kile eh wanasema wala lakini anasema, anasema anasema kwa maana hatokuja na kitu duniani wala hataweza kutoka na kitu ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo anasema tuwe na tabia ya kujaribu kutafuta vile vitu vya msingi ambavyo bila hivyo maisha yetu ntu eh anatuma tunahitaji kula na kuwa na chakula kula na mavazi mm. na malazi eh wewe hwa mbe mtu anaye mwenye kutamani nyumba saba sio kusema kwamba atakua na zirala zote hizo nyumba saba anango anaweza ana kulala kwa nyumba moja Tina sio yote chumba kimoja kati ya ile nyumba unaanza kuona chumba kila kila siku itakusaidia nini kwa hiyo ni tamaa lazima kwanza hakisho kile unachokitaka umekipata kile cha Anasema hivi Lakini ha, anasema, Ila tukio na chakula <coughs> Na nguo tulidhika na vitu hivyo Mwena tukumusha kulidhika Na vile vitu ya msi Kwa kwenye kitokea mtu wakua hana nguo Za kujisitiri Kujifulika Kwa kwenye kiumia itaerewe Munga asema huyo itaerewe Kwa suwa ata enaji Ata enaji kutafuta maisha eh. Lakini mungu hawezi, Mungu siyo zaima kakunyima hivyo Lakina we usiwe zhalimu Ukataka vitu ambavyo eh? Na kubitaka zio shida Kufanya kazi ni sawa Mungu kubariki ni sawa eh? Ayuma likuwa na nini Alikuwa na kondo paka F7 Wampaka wanakufa Kondo F7 ni wengi Nangombe karibu F5 Sini ngapi Sumbuji namba likuwa kubwa kubwa Ngambia miatano na kumbuka izu. Yozi Mirimili Likuwa vingi vimezidi, Lakini Havikuwa vime mtenga na mungu Tamaa nyingi zina zinatabia ya kututenga na mungu. Huyu mta mbae naenda kulazimisha, mta na mshana na nusu, anataka suke msuku wa ilfu huyo msuku wa ilfu wa msini na mleta karibu na mungu. No. Hapala. kabisa. Hivu kwenye kwamia, hapa kuna kina mama niambi. Kalau waktu malam aku tak mesuka, itu bagaimana aku pasaran. Unakutak mespenes aku rukam bawa hawa jahvisuka kabisa. Eh, mengambil kita kujoh manam kama mehari Aya yule aliyeweka vitu vya kundu na vya na vya kijani sasa tunatoa nini, nini ni bridge au ni nini ni nini, nini, nini, nini, nini vina mpendezesha sana havi na gharama Aya yule ambaye anaenda anavaa kiatu kama amekanyaga matofali matatu na anatembea kama vile ananesa nesa unaza niambia na ndo kwa mpendeza aya yule mbalimbali na hapa mpaka kaka maliza kilometani zima barua, kum kum, mpa kaka na konga yundo, bale kabisa, kire kiasi tu na kutoa meki ni ushenzi tu, Wakati na duto wa kuil. Lakini ana lakini hao watakao au wapenda watamaniokuwa na mali, huanguka katika. majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kuzuru kudhuru ni kukuumiza potea tifunze kuna kitu kinaitwa modest modest ni mtu kuwa mtu wa kiwango cha wastaarabu eh Ntu wa kawaida Kwe, kwe li kabisa Zenye kudhuru Tamaa mba ya nisema Tamaa nyingi Anasema zi watosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu Matokeo ya ya tamaa Semu ya, ya tama. kwaza nasema ni kudhuru Lakini anaendelea na mbina nasema ni nini Ni kumutosa mtu katika upotevu na uharibifu. Ndiyo. Usaiwa kumi. Maana shina. Sikiliza zuri. Maana shina moja la mabaya ya kila namna. Shina ni nini? Ni chimbuko la kitu. Eh, Maana shina moja la mabaya ya kila namna. Ni kupenda feather. Hiyo ndochazo chatamaya kwa za kapisa. Eh, Heo hiku na watu wanapenda feather. Sana kabisa sana kabisa yani kiasi kwamba hana kitu kingine ambacho anaweza kakari, karibia na ile pesa na unaanza ukakuta leo usijue mpaka ukutane naye kwenye matukio ambapo fedha imehusika ndio utamjua akipita ah wapendwa Mungu awabariki sana asante sana jamani tuombe nini lakini tamaa inachemka kama maji ya ugali Eh baada moja na mabaya kia namna nikupenda fedha ambayo wengine wa hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi mimi imesalitu yosomeayo tena inagota katika maumivu na mateso na madhara na na na na kuduru, na, na, na, na, na, na maumivu mengi na kuchoma na ku, na, ku, na kudumbukia Tumukene nini kuenda sema mbapu utamudu. Nibuenda sema. Tumutu nangalia habali ya tamaa ya mali na vitu. Kwa hiyo tamaa ya pesa. Nicho chanzo cha kila aina ya dhani. Imi unadhani Watu wanapo chunga Kichunguza nani yaki. Ukitafta ukena hatuwa mili mbele tatu. Unawezo kwa kutopu na tama yu ya usika muna. Anataka huyu wa shuke ya yeah, hapa chukue na fast eh, eh, Lakini sio kilaisiki ya situ Timothewa kwanza tulikuwa wa sita Tulikuwa mstari wa sita mlango wa sita suende Timothewa kwanza tatu tatu Anasema yu Simo, Timothewa kwanza tatu tatu Anaungere kwa habari za viongozi wa dini Hawa viongozi wa madini yao Anaazisha dini Kabisa kwa jiri ya kupata feta basi. Na na vitu ingi. Yani hanzishi kwa sababu watu wa hukoki. Apananazishi kama mladi wako wa maisha. Nakina <tos> kifika pale. Wee, hey, lupo wabwana yuko hapa. Pesa yuko hapa rafikangu. Badala yake. Wako wengi kabisa. Anazema hivi. Basi mempasa asikofu. Mazema pili. askofu ni kiongozi wa dini ni msimamizi wa, wa kanisa nini sio sio askofu kwa maana ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mchungaji au mtumishi wa dini wa wa, wa injili imempasa askofu awe mtu asiye umika Mme wa mke mmoja mwenye kiasi na bus, mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu mkaribishaji eh kufundisha si mtu akuzoelea ule, ulevi Si mpiga watu bali, hawe mpole, si mtu wa kujadiriana, wala siwe mtu manye kupenda fedha. Hawa viongozi viongozi, hivi asikofu wa hapo na ni hapo ubungo hapo, kipada mlima unakuja kimara hapo. Yuli asikofu, siwe mpenda fedha. Kwenye ubungo yumo, kwenye wongo yumo. Kena kitu, unayambia anayita asikofu, siwa anime, siwa ufufu, siina vitugari. Ipenda fenda kuri kwa mungu wake kabisa, kabisa, kabisa. Kabisa mbali, kabisa. Kabisa. Kaurizake zina mustaki. Vyewa, anavio gombania vyevote vina mustaki. Na, na, na mamba megini. Petro ya kwanza 5 anasema hivi Mtu ambaye amechoka kabisa kabisa Hata ukichoka ni haki kuchoka lakini sio kero mpo choka unaacha unaendelea mpaka umalize Petro ya ta, um, tano, ta 5 wale wa kwanza mpaka wapine anasema hivi Na wasihi wazee walio kwenu Mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya kristo ayo ni petro aseba, mimi ni shahidi petro anateso yes, anateso na niliteso nae na niliona nilishiriki na nilifungwa kwa jiria ya yote yalini kuta mimi ni shahidi lakini siyo somo la leo na namshirika utukufu utaka wa funuliwa baadae nilivo teso na kristo tutashirikia nae toka nae kwenye viti tuhukumu lakini mstani wapina nasema lichungeni Kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia si kwa kulazimishwa bari kwa hiali kama Mungu atakavyo si kwa kutaka fedha ya aibu bari kwa moyo anasema ninyi watu wa madini dini yenu chungeni hubirini hiyo injili sio kwa lengo la fedha sehemu ya kwanza kabisa ambayo Tama isitajwe kwa kila mtu isitajwe kwa kila mkristo lakini zaidi sana isitaj kwa hao waku dini la kusikitisha ndio wanaongoza imegeuka kinyume Wale nyo kwa kawaida zao, zao lakini wale viongozi wao wanatamaka wa kupindukia Niwe hapo hapa mfano kuna mama moja mume wake alikuwa amefungwa muda mrefu Tuko kwenye kanisa fulani la Kirokole huko mama tu, tu, tukaina kwake kuangalia kwa tukakuta wame wameweka mabati mlimani wanaishi kwenye mabati kibanda cha mabati mna ya maji wanakolala wanako lala maji yanapita ndani ya nyumba yao yule baba siku moja kama amepata 10000 shilingi kwa mtasimia nipata wapi akaja mchungaji atanakushanya sadaka ya ibada si hiyo utendo si nani zaidi ya huyu akaenda kachumua karibu 10000 baadaini niendele mchungaji tukatunifanya ni Tuliala tunabishana kwenye sim Yamani katika vitu vio niondosha pare hicho kilikuwa Ika jiuliza Una kitabi Watu wanakuchangia huna nyumba yako Lakini Unahubiri una watu wasiona nyumba He tunaina kujenga nyumba Kwa tunatema mate Paka ina... <coughs> Paka Kwa kaya ina Kwa kaya ina tunaina kwenye gorofa Kwa kini unja wakufanya Hizo hizo ni ndoto za alinachani o o o laki não kwa nem laki tá au laki tá Unaishi kwenye nyumba zenye, zuli na na família Kwa o ya watu na coágulo era o na cura que lá dia na to na itu alá vou na chuva a Anasema Muna pochunga kanisa Musiwe na tama ya aibu Ya pesa ya aibu kama Ya mapato ya aibu He He katika kitabu cha He Cha hesabu Tukimea kidogo Tuwaseme wala wa Israel kidogo He He Mda umesha ina Sina mda Lakitu Kisuma kwenye kitabu ya hesabu Kwa jira mda sinamda Kwenye sabu mwangwa kumina moja watu mda wote, watu waliokuwa na Musa pale jangwani kwa hini miaka alubani. Kitu kilichu vruga ni tama ya matango, tama ya, ya, ya, ya, ya, ya, ni, ya vitu ngusa unu, vitu ya jabu ya jabu ya misi. Mwazima tutafute mtu mwingine, Musa metongoza kutoka misi, tutafute mtu wa kutupere katena misi. E, Musa tikape mbini ni wamalizi Musa kasema watu, watu, watu Nesha sifurani mpaka manadamu an, an, Anaanza kumushikia mungu mkono Hei kusuri mungu wasi umalizi Wasi umalizi wa watu Na vitu vingine Kitapitia zabuli mlango wa, wa, wa Sabini na Nane daudi Dawoodi analejelea. Kwa ni Zaburi nefu sana. Kutafuta Zaburi nefu, Zaburi ya sabina nane, Zaburi ya miamaja kumina nane, Zaburi ya miamaja kumina, kumina tisa na Zaburi chachache. Akaeleza kwa undani wale watu, kwa mda wami ya karobani, ni walivo mungu kwa tamazawa. Na kuto kwa nini kwao. Vito mawe vio la sumbo wa Zaburi ya sabina nane, mstari ya kumina nane, na mistari ya mingine yotu. kwenye saa 5 yote karibu saa 5 ni mwingwana wa hisani mrefu eh anasema watu wenye anataka ana tamaa ya mashamba shamba lishikane na shamba eh kwake tu peke yake wanitufanye vitu kwa mipaka hapo pia nasema jinsi ya kushinda tama. ni ni ni ni ni, ni refu bado hili la leo ndio umeenda lakini sijui Hukweli ni habari lefu Kisoma kwenye zaburi Mwena ni ipite alaka alaka Jinze ya kushinda tamaa Kristo wamba ya mesomasono wibulia Haitaji kufurnisho ni inaileweka kinu Kito wanda ni kutoku irusu kufanyika kwenye boyo waka Kwenye wafisi vingi tulavirusu kufanyika Sindyo mm. Ivi tamaa inajireta enyewa au naipariria Naireta mwenyewe Vina mbabe uliikaribisha Acha kuikaribisha itaunoko Dini ya kushinda tama, mm. e hey. ni jinsi ya kushinda tama ni sana kushindi dini ya kushinda tama nyingine njini sote? Ivi mtoto na mkuu tarabda ana Labda ana, ana, ana uchawi koko kwenye familia yake, mm. wana kafara wana thwas ivi gani siju, amaji, ni? Iu mali za majini ni? Iu ana tu gani ni? Una fikiri vilijireta au sarafiki alivu tayi sioni? Ukia kuvivuta vitarudi, hey. mm. e mm. hey. Bibi, same njini sote? kwenye sabuni ame moja nani? Ndio, habia mimi nakuambia. Sera gũrwa naye sasa. Bwana neno lako nimeweka ndani ya moyo wangu ili kusudi nisikutende dhambi. Jaza maneno ya Mungu. Wewe wa mimi. Huyu mtu katika kusuka manywele ya gharama ya 1,000,000 si 50,000 na manina nini? Asipofanya hivyo badala yake akakusanyika aka, aka katika kanisa la neno la Mungu, haraka sana yeye tamba itakufa. E Jizi ya kushinda tamaa ya pombe? yinyeo kushinda tamaa ya mali ni kutokukaribia naye sehemu nyingine sema katika zaburi ya ya zaburi ya ya kwanza, kwanza pale anasema heri mtu asiye enda katika katika na eh, ngoja katika kusanyiko la wasio Kwa wewe hili kutokukaa kutokukaa kwenye eneo lao wewe waambia ukikaa na waambea utakuwa mmea ukitembea na watamanifu utakuwa mtamanifu Bina sema temeana mwenye hekima takuwa na hekima Temeana mpumbavu takuwa mpumbavu zaidi Pare unapua weka mna wako nipo unapua Ukikane watu nye tamaa Mini kisha siki ya mtu mwenye tamaa tamaa urafiku na pungu Eee hey, ukutalala eee hey, mimi nina hiki Nina hiki Ieni hata kabla ya salama nakuambia Eee hey, hivi tulamu kutana eee hey, Nimetoka kuniinkwa nafanya hivi na hivi ah, Tumeesha salimiana kwanza Wuhu naanza kuniambia tamazaku Heri mtu yu la katika shauli la wasio haki. Wala hakusimama katika njia wakosaji. Wala hakuketi barazani pawe nye mizaha. Usipo kaa katika kati ya baraza la watamanifu. Huyi mitamanifu. Kusanyika na wacha mungu wa mungu. Kusanyika katika kanisa ni naro kemea. Tamangu. Uno ushindu. Niza ni. Nika. Imi starini. Niza ni. Ka, Alafu pia usitamani ya lingana na we. Dawdi anasema za buja miamoja serathina moja misalina wa, wapiri. Anasema. Sijishukulishi na mamba maku mamba ya nae pita nafsiyangu. Le chanzo chatama chakwanza ni kujaribu kulenga malengu ambayo hayambo katika uwezo wako. E, e nataka kundani ya mwaka mmoja niwe naenesha gari lago. Na unakuna wangaria mwingini. Itamayo. Oja, ya, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, yu, Lakini njia nyingine kubwa ya kushinda tamaa kabisa. Ni kufisha ku, mwili. Fii. Imi tamaa ya taka juhu ya bila macho kukusika. Bila masikio kukusika. Ziba masikio na macho. <tipi> Ndio Hiyo hiyo uliyo kuna kanao wale. Wale una inena nao. Na dini na nini. Lakini. Njia nyingine ni, ni kama hiyo. Lakini. Ndiyo na sema. Ni kufisha. Viungo vietu vya tamaa. Vya. Vili Kwenye lafsi zetu Kwa vifisha kwa neno la mungu Kwa kata kwa neno la mungu Neno la mungu ni kija ninaua vitu vya namina iyo Kiukweli hey, Ni ukazi yake, ni upanga Ivi upanga hau Neno la mungu ni upanga Unaukata kulia, unaukata mele na nyumi Simu njimine, neno la mungu ni nyundo inayo vunja Vitu vyo kata Vigumu Kwa jatati nasema tamu Tukotu nangalia tama ya mari Tama ya vitu tamaa ya mwili macho e Mtuene katika kitabu cha Efeso tunaona haraka kidogo tamaa ya mwili dawa hii ukiwa mtu mwenye macho yenye kutamani utatamani kila kitu hmm tamaa ya mali ni vitu vingine vilivyoko nje ambavyo unaweza kuamiria tamaa ya mwili ni vile vitu ambavyo mwili ni pombe ni ulaji ni chipsi za za kununuliwa bure na watu ukajua na wewe eh ni lifti eh Efeso Efeso karibia sina mistari mingi sana Fusho mbili moja nasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambao zamani kwa kufuata kawaida ya ulembu huu na kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga roho yule atenaye kazi sasa katika wana wa kuasi ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za dhambi yetu mapenzi ya mwili na yania nia tamaa za dhambi yetu ya dunia hii usikiliza muziki wao, usikiliza druga wao, kwenye vipindi vyao, mathi vyao, ukasikiliza maneno yao, ukasikiliza Biblia yao, ukafanya <coughs> nini? Bila kujaza mambo ya Mungu ndani yako, lazima utaangukia kwenye tabaka. Automatika. Na maneno sio mpesa. <laughs> na na, na kuambia wewe. Isaia anasema mlango wa Watatu Saya tatu Ustari wa kumbina sita anasema yu Sikileza Saya Saya ngapi Tatu Anasema yu anasema Tena Tena mananki ni mara ya pi Mara ya tatu Zaini Kwa sababu binti za asayuni wana kiburi Na kuenenda na shingo zirizo nyo oswa watu barabarani wanatembea na shingo Ziko juu juu kama nyoka wana ni wale, wale suila Hei anajari kuangalia wanamuangalia Hei hivi gaudirangu wa meshali hey, hey. Na kuenenda na shingo zirizo nyo oswa, na macho ya kutamani Anawasema leo hapo hawa Hini miaka kama elfu mbili na miya saba ili opita Hini neno nani Halijawo kubadilika ukweli Kupare pale sana sana Sano eh? Sina maana kwa mabinti mroko hapa Mmeonyesha tama Mmefazi tama Mbana, Lakini mungu katika kuwindwa nayo Mabinti na vijana mwajana, Na zio vijana na wazee, Na zio wazee, na wakina baba Wote Kepisingu awe mimi alinyi Mungu anaweza kuanika kwa ajili ya makundi lililokuja hatari lakini na makundi yote anakuwa anafuata mimi hivi hivi ukisoma katika unajua kitu kilicholeta galika ya wakati wa wa Nuhu ni tamaa sikereza vizuri tamaa ya mwili tamaa ya mahusiano yasiyo sahihi eh mtuzame tutoka katika mwanzo mwanzo sita Anasema hivi Mwanzo sita Ii msero kwanza nasema hivi Sikiriza nilipo garika nilipo tokea hivi Ikao wanadamu walipo zidi usoni panchi Na wana wa kike walizariwa kawa Unaona hapa kuna usalama unaza Wana wa mungu waliwaona hawa binti za wanadamu Ya kuwa ni wazuli Wakajitualia wake wote wale Walewa wachagua, bwana akasema Roho yangu haita shindana maradamu mirele Kwa kuwa na ee ni nyama Basis zake sitakua miaka miya na ishirini Sasa ukiendelea mbele kidogu Unauna kama ndo kilicho anza kuleta mtafaru kukati ya maradamu mwana Sawa zami likuwa meshangia wakatu wa ema Na, na wakatu wa ema hile, hile zami wakuanza likuwa nitamau kichungu Of course hali hali hali hali hali hali hali hali hali macho hali hali kwa sababu na sema lile tuna linapeneta na rafa na linafaa <ethnology> kwa chakula ha ni wasiwasi yewe ni kwa mimi kina ukoko sema kuna watu acha chuo na tamani kuri kuhingi sema wote tamani na tuanguia wote sioni lakini tujaribu tujeru kujifunza kina mtu kwenye nafasi yake na mna kushindana na tamani hasa iki nani ame peke yake wote inso mama sasa Leo ukiwa na tama kiasi hiki kilo moja tamaa kama kilo no, kipimo cha mfano utakaye mzaa atakuwa na kilo 3 mpaka 5 na zaidi yani kuna tabia ya kuzidisha e. zaidi ya kujumlisha na kuzidisha sio kutoa Daudi alikuwa awe wake kumi na ngapi hiyo mwana yake awe 1000 zungua so, tuone mjaja na tamaa ya hiyo ilikuwa sio tamaa hiyo ya ya, ya hawa watu hao tamaa tamaa ya umaarufu kwa maarufu hiyo ndio ni chida hiyo hao asiri sani wengi wakufa hawanaingia kwenye viyama vya kishenzi shenzi hivyo vya asili kwa sababu ya tamaa ya maarufu ili uzijulikane hey, nataka kila gazeti linalotoka mimi niwe kwenye ukurasa wa kwanza kila kanisa gazeti lauda. Ikitokea hajaandikwa, hanaweza akalana kunyopome kujaribu kutuliza maumivu. maumivu. Shenzu, soko wana kipimu. Isaa ya kumina mne. E, Tama ya umawarusu, emu kabla ya Isaa ya kumina. Tume Isaa ya kumina ni. Na Mateo shina tato kwa memalizo. Mwisho kabisa, tato kwa memalizo. Sipeni kuendelea kama ni somo tumeelewa hii somo tume, e, Isaia Isaia 14 Isaia ni habari za shetani alivyoingia ingia tamaya kutaka kuchukua kiti cha Mungu maarufu wa Mungu Isaia 14 mstari wa 14 inasema Isaia 14 21 13 ulisema moyoni mwako nitapanda paka mbinguni Nitakinua taki kitu changu juu kuri kujotoza mumu wiyosho na amini takiendi juu yamlimo mkutano mkutano Katika pande za mwisho za ni tapa kupita vima vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye eh dami minita kama yeye. eh dami minita na hiki kama huyo niyo kicho mko mko mko mko mko Ngo mena, nacho waricho, nacho friko tukubasana, alikuwa chungu, alikuwa the great prince, alikuwa kwenye mkuu, alikuwa na tosha, eh, akata mami na fasiyamu, si eh, akata mami na fasiyamu. Yeye kuna anataka anata mami na fasiyendo mewa wa anataka achukue chukue ni na fasiyendo hivi kichwa pa, na kichwa ni mateso, Kichwa ni mateso. wiupa viota liku vi pumuzika vika vi menegea kichwa kina maiki kina nia so, kwa angaika kina fikir kina kazi sawo kikopale kwa kuku kwa, kwa kwa kazi kuba zaidi matayo ishirini na tatu tama ya maruf tama ya cheo eh tama za viuo ni shina pina sema katika unimtalewa micheo kapi sema matayo shina tatu ana sema toka tume maliza matayo na tatu sawa tano mpaka saba nasema tayyo 235 mpaka saba asema tena matendo yao wa tena matendo yao yote ili na watu na watu ni mimi ndo mimi Na hivi watu wanao tembea uchi uchi ninini, siku kutaka, kutaka kuangaliwa Kabisa Huwezu unemea kwamba kuna makusudi zaidi ya hayo Iazia kuangaliwa alafu kuna kitu kikine kitafa Kuomwa nama Alatema tena matendo yao tena ili kutazuma na watu kwa kuwa hupanua hiliizi zao na kuongeza matavua yao yani ni kuvaa majitu yao ya, yenye mvuto wa wazee unamwona yule hupenda eh. viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimishwa na watu masokoni na kuitwa na watu rabi yani ni watu wana taftation maarufu durikana eh hey, umtae mimi ndo ni mimi ndo mzuri mi ukikwote mi mno kinyo kinyo kinyo kina ma ma maaruf mtalishati hivyo na mungo kitaka utajukana by the way tuki mbunifu eh zema mukini baba yangu ata faani ata waheshimu mungo huzeka kuweshimu vitu vya nyuma tapwa vitu vya kureta mbele. Toko twashapa Mungu wabariki sana baba Asante kwa ajili ya neema hili. Sina kutokuzifanya telo baka za kosi ya matare lasi. Na watu wako wote Mungu. Na kupenda na ulimwema kwa bariki. Yesu asante Kristo. Na baba na baba mtakatifu. Amen.